Ilaika al-Kitaba bil-Hakki Fa-budillaha Mukhlison lehud-Din Hakika sisi, tumekutere Mshia kitabu hiki kwa haki Basi muabudu, mwenyezi Mungu Ukimsafia dinie yetu Alaa lillahi D-dinul-Khalis Wallathina Tachadu min Dunihi Aulian ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه Na lawa haleyehdi menhuakedi bung Hakika dini safi ni ya mwenyezi mungu tu. Nawale wana wafanya kuwa ni walinzi wakisema. Sisi ya tu ila wapati kutu yongeza tu kumkaribia mwenyezi mungo. Hakika mwenyezi mungu atahukumu beinayao katika waneo Hakika mwyezi mungu ha ali mungo alie mongo kafiri lau arada Allahu an yattachida walada al-astafa mima yakhluku ma yashaa Subhanahu huu huwa Allahul-wahidul-kahar lau kuwa mungu angelitaka kuwa na mwana basi bila ashaka angeliteua amtakai katika liwa umba Subahana nahayo. Ieie, yeah, yeah. nimonezi mungum modja mte în dată kalo. Chwalepa <nzicling> se mewet iwal arba bil-fatti ukewi rullejle, rele neheri, ukewi rullejle, ukewi rullejle, ukewi rullejle, ukewi rullejle, ukewi rullejle, ukewi rullejle, ukewi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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مكيكofuru basi Mwenye Mungu usimwenye haja nani lakini hafurahi kufuru kwa waja wake naamkushukuru yeye Walambebaji Habebi mzigo mungine Kisha marejewenu ni kwa mula wenu mlezi Hapu atakwambieni mliokua mkiafanya Hakika yeye ni mwenye kuyajua vema ya liomu vifuani Wa itha msa linsana durrunda a rabbehu muniban ilaihi Thumma itha khawalahu ni'matan minhu nasii ثمّ إذا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَاتَ عَبْقُ كُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Natabu inapumfikia mtu humomba mula wake mlezi naye amelekia kwake. Kisha hakimpa neema kutoka kwake, usahau yali aliyokuwa hakimwiti ya zamani, na akamfanyia mwenyezi mungu wa shirika ili apoteze watu njia yake. Sema, starehe na ukafiri wako kwa muda mchache, kwani hakika wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni.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 Inna ma ya ulul albab. Ye yeah, afanyai baada nyakati za usiku kwa kusujudu na kusimama, Akita na akira, na akitaraji rehma za mula wake lezi. Sema, ati watakuwa sawa, wale wanaujua na wale wasiojua, Hakika wanaukumbuka ni watu wanyakili. Allahu Ekbar, Allahu ekbar. la ilaha illa Allah. Surat Zumar Imiteremka Maka Surahii ni ya Maka Yasemekana isipokuwa aya ya ayaya 52, 53 na 54 na aya zake ni sabina tano imefunguliwa surahi kwa kuisifu Quran kisha kwa kuwataka watu wamsafiye ibada mwenyezi Mungu peke yake na inawarudi wale wanaosema kwamba mwenyezi Mungu ana mwana kisha aya zikaeleza uwezo wa mwenyezi Mungu mtukufu katika kumba na ardhi na kumuumba mtu na kwamba watu wakimkanya yeye basi yeye si mwenye kuitajia wao na kwamba wakimshukuru yeye huwa nao na wala Wakim wakimkanusha na surahi sura imeeleza hulka ya binadamu katika halimbili. yani anapopatwa na shida humomba Mola wake na akarejea kwake na akimnemeesha maruhusa hao waliyokuwa kiaomba kabla yake kisha sura ikaunganisha mahusiano baina ya anai na akhera na akataraji rehma ya Mola wake mlezi na wale wanaomwasi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 kawapigia mifano ndani yake ili wazingatie. hiyo ni Quran isiyo na pogo ili wa mche mungu. kisha sura ikalinganisha baina ya mji mshirikina na mji mwenye kumtakasisha mwenyezi Mungu kwa ibada, na kuwa hakika hawawili hawawisawa, na kuwa hakika mauti ndio mwisho waote, na baadaye mbele ya mula wao mlezi ndi watazuzana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 Walio wafuata badala mwenyezi mungu Hawawafai kitu Hatta kuwambea Kwaani hakika uwambezi wote uko kwa mwenyezi mungu Na yalipokithiri maneno juu ya adhabu chungu walioandaliwa waasi na waharibifu Na labda haya ndi Waliozipelekia nyoyo zao na rehma mwenyezi mungu Hame mlango mlango kutumai rehma yake kwa kusema Sema Enyi wajawangu waliojithulumu nafsi zao Msikatitama na rehma ya mwenyezi mungu Hakika Mwenyezi Mungu msamehe zote. Hakika yeye ni msamehevu, mwenye kurehemu. Na akawataka warejee kwake kabla haijawajia adhabu kwa ghafla na wao hawatambui. Nasikia kiyama utawaona wale waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Je, si katika mu makazi ya wale wanatakabar na wenye kumcha Mungu halitawagusa ovu na wale hawatahuzunika. Nasura sura ikahitimisha kwa kusimulia habari za siku ya mwisho tangu mwanzo wake litapopulizwa baragumu wakapigwa bombo wazi walio na kwenye ardhi isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatakia mpaka pale kila mwenye haki akaitwa haki yake tena wakasukuma watu wa motoni waende motoni na watu wa peponi wakapele kwa huko nao hawa hawoseme Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetimiza ahadi yake na akawahukumia wote kwa haki na ikasemwa Alhamdulillahirabbil alamin Sifa njema zote ni za Mola mlezi wa viumbe vyote Qurani imeteremka kutokana na Mwenyezi Mungu ambaye hana kwa atakayo mwenye hikma katika vitendo vyake na utungaji wa sheria zake Haki sisi tunakutere mshia wewe Muhammad Qurani hii yenye kuambeja haki Basi muabudu mwenyezi mungu kwa kumsafishia imbala yetu peke yake Juwe ni na mtanguwe kwa mba, mwenyezi mungu peke yake ndiye mwenye dini sio kuona ila Na washirikina waliwafanya wenginewe kuwani wasaidizi wakuwa nusuru wanasema Sisi hatu wa hawa kwa kuwani wa mbaji. Mbali, tunawagudu wapete kutukaribisha kwa mwenyezi mungu, kwa mkaribisho kutuombea sisi kwa keye Hakika, mwenyezi mungu watakumu baina ya hawa washirikina, shirikina na waumini wenye kumuabudu mwenyezi mungu mmoja Katika ya leo na kutelifiana katika matatizo ya shirikina tauhidi Hakika mwenyezi mungu, hamjali ya fikia hakim, tuamba mtindo wakeni na kukanya la ukua mwenyezi mungu angelitaka kuona mwana kama wasemavyo kristo kwa masiri na washirikina kwa malaika. Basi angelishagulia mtakaye katika viumbe vyake la sio kama mtakavyo Mwenyezi mungu ametaka na upungufu wa kuitania mwana. Yehi ni mwenyezi mungu wasi kuwana fanu kama yeye mtenda kama pedavyo komo wa kutenda. Hame umbambingu na ardhi kwa kushika na haki na kuwasawa kufuatana na sharia zilizo usiku Usiku unaufunika mchana na mchana unaufunika usiku kwa mfulu lizo. Na mezalilisha jua na mwezi kwa mujibu watakavyo na kwa mujibu wa maslahai wajawake. Kila kimojapo katika hivyo vinakwenda kuenda katika njia yake paka ufike wakati luweke. nao ni siku kiama. Yue ni basikuwe tu si munginewe ndiye mwenye kushinda kila kitu Basi hapana kitu chochote kilichotokana na takavyo yeye Amba haya ukomo kuwasamehe wenye kutenda mathambi katika wenye wake Aya hitu kufu inaunyesha kuwa ardei na sure ya mviringo kama mpira Na inazunguka wenyewe kwenyewe juu ya msumarikati wake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 Eni watu mwenyezi mungu wame kumbeni kutoka na nafsi moja na ni adamu bada wa watu ote Na memumba kutoka na nafsi yomke wehawa na mekuteremshieni kwa ajili ya mausulahainu namna nane za nyama hoa Wanyama wa mifugo madume na majike na uningamia na ngombe na kundo na mbuzi Na ye alakumbe ni matumbo ni mwa kwa kukua na kukua yukageuka katika vizavi chatu Na vionikiza cha tumbo na tumbo na uzazi na zalio Uyo alie kune kwa nema hizi diye mwenye zimungu mlezi wenu Mwenye mambo maboyenu yote Ni ye tu si mwenjinewe diye mwenye utawala apeke Hapana wakubudiwa kwa hakila yeye Basi ya waji hata wanaacha kumuabudu yeye wakenda kuabudu wenginewe. huzuka yai katika mwahala pa kufanyika mayai kwa mwanamke. Hatta likisha kuwa tayari, hutumbukia katika mojaku ya paipu za filopia. likapita humo mpaka paka kufikia kwenye tumbo la uzazi, rahimi, womba. Halifiki huko, ila kupita siku kidogo, na uenda kijidudu, chamani, spam, ya mwanamume, kikaingilia hilo yai. Na hapo huanza viwango vya kugeuka na kukuwa kwa mwanzo Na katika la uzazi hubaki mtoto muda wa mimba Na hujifanya vifuniko viwili na sehemu ya funiko moja ufanika zaliyo placenta Na funiko jingine ndiyo humfunika wile mtoto khasa Ya kumaoni mbalimbali mbali, ya hivyo viza vitatu Kama hivyo taliwa katika ya kufu katika hayo ni kwanza Tumbo na tumbo la uzazi Na zalio yoyani mfuko Na umfuni kamtoto Pili tumbo la uzazi Na ile mifuni wili Tatu tumbo na mgongo Na tumbo la uzazi Ne panapoto mayai ma au ovaries Na paipu ya kupitia mayai Velopian tube Na tumbo la uzazi Rahimi au Na hiri ni kuwa hia Mwisho ndio rai zaidi Kwa sababu ni mahala patatu mbali bali ama zilerai nyingine zinaonyesha kwa hakika Kizaki kimoja katika pala pamoja palipozungukwa na tabaka kadhaa namu mbaji mtukufu ameshiria katika kitabu chake ukweli huu wa kisayansi katika zama walipokuwa watu hawajavumbua hayo mayai ya mwanamke na mwendo wake katika mwili uliokuwa hauwezi kuonekana kwa macho Anye watu mkizikata neema za Mwenyezi Mungu basi yeye hakika simhitaji wa imani yenu na shukrani zenu lakini yeye hapendi watu wa kufuru kwa sababu hayo yanawadhuru wenyewe Namki mshukuru kwa ajili ya neema zake yeye huwa radhi nanyi kwa shukrani hiyo wala mtu mwenye madhambi hayabibi madhambi ya mwingine yule kisha yenu ni kwa Mola wenu mlezi na apo atakwambie ni mliokuwa tena duniani Haki yeya anajua mnoe ya ficha katika nyoyo zenu zili umumifuwa Haya ya katika Kurani tukufu Ya wazi msingi wa kutoa athabu Kama ilivyo vile vile katika surati Yusuf katika kauli yake mtukufu akasema mwenyezi mungu wa kushe mbali Sisi kumshika yeyote yote ili kuta mali ya tukwake ya basi tutakuwa madhalimu Na haya katika Kurani ni kusimamisha msingi uliokushatajwa. Nao ni msingi ambao haukuthibiti katika kanuni ani sharia za kutungua binadamu ila katika zama za karibuni Haya ni che ilivyo katika imani tumbuki Paulo pauno katika Kristo kwamba mba wana adamu wa zambi ya adamu Wana viita zambi sili Na kwamba ani nabirisa yani yesu kafa msalabani Kwa kubeba zambi za wanadamu. Biblia inyewe inapinga haya Tazama Jeremia 31, 29, 30, eze kielikuminanane kwanathari ya paulo mungu wa medhulumu marambili. Kwanza kutubandika wana wote ote zambiza adamu na pili kumbebesha mwanawe yesu zambiza wali mungu ote. Na mtu na shida yote katika shida za dunia humomba wala wake mlezi na hureji ya kwake baada ya kwa kimpuza. Kisha mwala wa kemlezi ya kimpana kubwa usahau usaha uziletabu walizo kuwa kimwabia mwala wa kemlezi ya mondole, na mfarijie kabla haja mnemesha kwa nema hizo na humfanyia mwenyezi mungu wa shirika wali usawa na yee kwa kuwabudu huyo mtu fanya haya ili ajipoteza yee na wengine wewe wachinjia mwenyezi mungu ewe Muhammad mwabie huyo mwanyezi fahizi kwa kummonya Tare, na huko kuzikanya kwa koneema za mwenyezi mungu Izo juu yako kwa muda mchache kwani hakika wewe ni katika watu wa motoni Ye, mwenye kumye mwenyezi mungu nyakati za usiku, ona upitisha Na hali ye, umu na kusimama Aki yoga pa Na yatara mula wa kemlezi Ni kamane mumba mula wa kemlezi wakati wa shida Na kamsahau wakati wa neema Ewe Muhammad, wambie Ati wanakua sawa wenye kujua hakiza mwenyezi mungu wakamuabudu ya yetu peke yake, na wale wasiojua wakapuza kuziangalia eshara, hakika wenye akili nzuri ndiyo wanawa hivika.